Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Hot Tribe Media. Har du i øvrigt også hørt vores anden podcast, 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony? Prøv at give den et lyt. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode fortæller vi historien om Kasper Knudsen, som blandt andet driver et online mentorforløb og firmaet Setia der arbejder primært med e-commerce og har tillært sig evnen til at kombinere de forskellige kanaler på en speciel måde, som skaber en positiv vækst for deres kunder. Det er ikke så længe siden, vi havde Kasper med sidst, men grundet en stor efterspørgsel kan vi allerede nu præsentere i en part 2. Sidst vi slap Kasper, fortalte han åbent og ærligt om sin tid som succesfuld iværksætter. Mens vi i denne blandt andet taler om ledelse, hvordan Kasper har stor fokus på at være en bedre leder, og vi taler også om, hvordan du bedst muligt eksekverer, og hvorfor du som iværksætter aldrig må stoppe med at udvikle dig selv. Det er vigtigt at investere i sig selv, fordi at, hvis det er, at man ikke investerer sig selv, eller hvis det er sådan, så ens ego fylder så meget i ens identitet, at man ikke har lyst til at lære fra andre. Vi er hvad? 6-7 milliarder mennesker på jordkloden. Og hvis man tror, at man er den person, som ved alt, så har man jo allerede at på min butik. Udover det deler Kasper for første gang offentligt, hvilket spændende projekt han sparker i gang i løbet af sommeren, og hvad fremtiden bringer for ham og hans kompagnon Morten. Ellers har jeg ikke så meget energi, en danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Kasper. Ordet er dit. Jeg startede rigtigt som 15-årig, og så brugte jeg 15-20 til år, for at lære rigtig meget. Så har jeg ligesom øh, brugt min 20-25 på at lære samtidig med at Excursor, hvor jeg har øh, startet et par enkelte projekter, blandt andet et konsulentfirma og et firma. og så øh, har vi et øh, softwareselskab, som stort set lige er startet, og jeg føler et eller andet sted, at øh, som sagt min 20-25, det har været min, øh, min første halvleg af mine 20'er. Og nu skal jeg til at spille min anden halvleg af min 20'er, som er 25-30, hvor jeg vil eksekvere en, en smule mere. Og øh, du har skabt det her også med andre, og det du allerede kom ind på nu her. For en af de ting, du også fortalte mig inden vi gik i gang, det var, at det her det er så vigtigt som iværksætter at finde en rigtig god partner. Det var noget, du sagde, det var, betød enormt meget, og du synes selv var enormt vigtigt. Og det du har du fundet. Du har fundet en rigtig god partner i Morten. Jeg har fundet en rigtig god partner i Morten, som øh, er på mange punkter ens. Øh, det er rigtig vigtigt, at man ikke er som partner, men, men, men på de punkter, vi er ens, er det rigtig, er det rigtig positivt. Vi er begge to meget, meget, meget gode og hurtigt til og vi husker også ting. Og øh, vi har en, en, et partnerskab, som fungerer på den måde, at lige nu har jeg hyret en, en ny performance coach, der hedder Claus Vejle, som er rigtig dygtig. Han har selvfølgelig testet mig, og han har også testet ham i forhold til, hvordan vi samarbejder bedst. Der er fortæller han, at, og det siger flere og flere personlighedstest jeg sætter rammerne, jeg skal være den kreative jern, jeg skal i gang sætte. Morten er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at fylde ud i rammerne, og så kan vi på den måde ligesom spille hinanden rigtig, rigtig, rigtig gode. Mm. I har skabt flere virksomheder, som du selv var inde på her, og I har skabt virksomheder med succes på allerede på nuværende tidspunkt. Um, og en af de ting, I gør, det er, at I hjælper andre med at blive bedre. Hvis jeg sådan lige må summere det op på den her måde. Det kan man godt sige, ja. I, er i hvert fald, man kan sige, online-mændsfløb, som er formentlig det, du refererer til der, det er jo det er et produkt, som jeg selv gerne ville have haft som 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24 øhm, Men som jeg ikke havde, og som jeg selv skabte, da var 22. På nuværende tidspunkt, Kasper, så har du nok læst flere bøger end de fleste 25-årige her. Det tror jeg, du har helt ret i. nok også de fleste... 12. 25. <laughs> antageligvis også. På et eller andet tidspunkt har man læst så mange bøger. Den her viden skal jo begynde ligesom at, at, at synke ind og lægge sig de rigtige steder. Den skal begynde at omsættes til viden. Hvordan balancerer du det her med at optage enormt meget viden fra alle mulige lederkender? Det er alle mulige forskellige typer bøger, du læser. Ikke? Hvordan, hvordan optager man al den viden, filtrerer det og omsætter det til konkret handling? Det er et rigtig godt spørgsmål, for jeg tror også, der er en af der sidder derude, som kan ikke genkende det til, at de læser den ene bog efter den anden, og efter to måneder kan de ikke huske, hvad der stod i den bog, de lige har lige læst, og de har ikke implementeret noget fra den. Så det, jeg gør, når jeg læser en bog, det er, at jeg ringer til min far, eller ringer til Morten, eller ringer til min kæreste, eller jeg ringer til en fjerde eller femte person, og så giver jeg ligesom et recap af, hvad jeg har lært. Og ud over det, så skriver jeg hurtigt ned på min to hvordan jeg kan implementere det, og så prøver jeg det af i min den. Der har jeg lært af Jeff Bezos, som har Amazon, startet Amazon i sin tid, fra, fra mange, mange år siden at man skal endelig bare implementere ting i sin forretning, som kan ligesom øh, man kan komme tilbage. Han, han bruger den øh, metafor, at hvis du kan gå ind ad en dør og gå tilbage igen, så skal du bare implementere det. Men hvis du går ind ad en dør, som lukker, så skal du virkelig overveje. Og der er rigtig mange ting, jeg lærer i bøger, som er små ting, histe her, fordi der er ikke noget magic trick mm. til at blive succesfuld. Det handler om, nu siger jeg bare 50, 100, 200 ting, som alle sammen øger en 1%, -1% og alle dem ting, man prøver af, kan man sagtens redo igen. Og det lyder jo klogt, og den kære Jeff Bezos har i hvert fald vist, at uh, modernen, Han er dygtig. At, at han, han har jo med et par ting, kan man Det kan sig, uh, når, når det så er sagt, hvordan bevarer man så fokus? For det lyder som om, så kan man prøve det ene, så kan man prøve det andet, så kan man gøre det. Og det lyder jo meget godt, men, men, men det lyder heller nødvendigvis så fokuseret. Hvordan sikrer man så, at man optager den rigtige viden, omsætter det til konkrete handlinger og værktøjer, og så bevarer sit fokus? For ja. ellers så kan man jo nemt fare rundt og prøve det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Ja, men jeg tror, det er et godt spørgsmål, men jeg tror også, det er et sted, at der er flere, øh, ligesom øh, jeg er en sæson i mit liv lige nu, hvor at, at jeg møder rigtig mange mennesker. Jeg har en sæson i mit liv, hvor jeg slet ikke møder nogle mennesker, hvor jeg bare arbejder og ligesom fokuserer på produktudvikling. Og som svar på de spørgsmål, så tror jeg, det er vigtigt at kunne adskille, at når man på et tidspunkt føler, at man har ramt noget, man er, måske, man er i gang med et projekt, som virkelig, virkelig, virkelig stort potentiale, så skal man bare det ud af. Men hvis man på et tidspunkt føler, okay, nu har jeg eksekveret, jeg har brug for nogle andre inputs, så skal man gå tilbage i den sæson, som hedder, okay, nu skal jeg læse, nu skal jeg indlære, og så skal jeg implementere tingene. Så hvis man er i en forretning, som er i, i stor, stor, stor vækst, og man har styr på, hvordan det fungerer, så tror jeg måske, man skal have mindre indlæring der, hvor at, at hvis det er sådan, så at virksomheden måske, nu siger jeg, det ved jeg ikke, det er jo også vigtigt, et eller andet sted at kunne fange, inden en virksomhed stagnerer, men det, det er når en virksomhed starter det er rigtig vigtigt med indlæring, det er vigtigt med, med nye tiltag. Ja. Fordi det er jo en issue, hvis man i en forretning har stor vækst, og så prøver noget helt nyt, som er så skyldig, man falder. Så det er, lidt, det er lidt en balancegang, men for mig handler det bare om sæsoner. Det handler om, fx skulle jeg sige, at okay, jeg er tre måneder nu, hvor jeg bare skal være kreativ, jeg skal ligesom komme op med nye ideer, til nye produkter, nye prototyper, og så efter det, så har jeg seks måneder, hvor jeg skal og det er den første del, den ser man jo ikke nødvendigvis ud. Uh, verden ser jo først, når du begynder at etekvere på det, når du begynder at lægge dine produkter op og begynder at sælge dem, eller, eller hvad. Det, så man ser ikke nødvendigvis det her tiløb på de her seks måneder. Det er helt rigtigt. Jeg tror, at det er faktisk et sted, hvor jeg tror, der er rigtig mange, som har en stor udfordring, fordi at jeg tror, at der er mange, der synes, det er inklusiv og selv i starten. Det godt kan være svært at sidde og arbejde mange måneder, dag ind, dag ud, dag ind, dag ud, og ikke rigtig senere output. Der er ikke nogen, der ved, at man arbejder på det. Men det er faktisk i, i de tider, hvor man producerer de bedste produkter. Fordi der kan man være helt fokuseret omkring, hvad er kerneværdien, og hvad er i virkeligheden det output, jeg gerne vil have i det her. Øhm, så jeg tror på den måde, at det er vigtigt at lære, at, at bygge en forretning handler ikke om den eksterne anerkendelse, der skal komme, fordi man er byggen øh, man, skal, man skal have en, en tilfredshed selv for at produktudvikle, inden overhovedet nogen finder ud af det. Og det er jo blandt andet noget, som, det kan vi komme ind på senere, hvad det, hvilke projekter det er. Men øhm, Morten og jeg har, har flere projekter i søen. Øhm, vi prøver altid at holde det til, til få projekter. Men vi har et par projekter i søen, som vi ikke har snakket højt om. Og faktisk ikke har gjort, det bliver nok første gang, jeg gør det i den her podcast. Og øh, som vi talte lidt om, at inden vi trykkede trykket på record-knappen her, så i sidste udsendelse kommer vi lidt med ind på, øh, hvad det er for nogle ret spændende projekter, i, I barsler med nu her. Altså, hvilke nye pro projekter med det, og, og produkter, I rent faktisk kommer med fra, fra jeres side af. Så den, vi laver en lille cliffhanger på den, og så kan vi lige vende tilbage til den, uh, for inden vi når så langt. Uh, så sent som i dag, så har jeg lige uh, stillet et spørgsmål på LinkedIn. Og, og spørgsmålet gik, det var jo lidt i spredt, hvis jeg skulle have dig i studiet i dag, så, så, så spørger jeg, hvornår skal man investere i sig selv som iværksætter? Før man har brug for det? Når man har brug for det? Eller når man har haft brug for det? Og jeg ved godt, det giver jo næsten sig selv, når man får spørgsmålet. Men, men nu får du spørgsmålet alligevel. Hvornår skal man investere i sig selv som iværksætter? Før når man har brug for det, når man har brug for det, eller når man har haft brug for det? Det er et spørgsmål, som jeg tror, alle kan, kan svare på, og, men det er ikke alle, som kommer til at eksekvere på det. Og det er samme med øh, fitness eller fysisk helbred. Hvornår skal man eksekvere eksekrere? Man skal forberede en skade. Så det vil sige, at du skal investere i den personlige udvikling, før du har brug for den, fordi så kommer du ikke til at finde ud af, at du har haft brug for den. Fordi hvis du først investerer i den, når det er, du har brug for den, så er det allerede for sent. Og det er også derfor, jeg ligesom prøvede at sige før, at det er jo en balancegang i forhold til, hvornår skal man være kreativ i sin virksomhed. Det er jo selvfølgelig ikke, når det er på vej ned, men det er alligevel, måske, når en vækst måske begynder at stagnere, så skal man begynde at være kreativ. Så som svar på det spørgsmål, skal man investere i sig selv, før man selv mener, man har brug for det. Og så hele tiden, kan man sige, hele tiden være bevidst omkring sig selv, for jeg oplever, nu har jeg haft rigtig mange iværksættere i studie her, og det har været, altid været spændende. Men en ting, der går igen hos mange, ikke alle, men hos mange, og nu skal jeg nok lade være med, med at fremhæve dem lige her, det er, at mange af dem har været virkelig ringe til at investere sig selv. Altså, de har slidt sig selv næsten op. Før de begyndte at sige, okay, der er et eller andet her, jeg er træt, jeg er ikke skarp nok, jeg er stresset, jeg kan ikke samle to tanker, øh, jeg har 10 kilo for meget nu her, det suger min energi. Fordi man bliver så fokuseret på at bygge den her virksomhed op, at man kaster alt ind i det, og det, det er jo også blevet sådan lidt herhjemme, at oh, det er så sejt, så siger man, at være arbejde sig selv ihjel. Hvor, hvorfor er det sejt? Øh, men det her med at siger, hvor meget skal jeg have på tanken, hvor, hvor, hvor langt skal jeg kunne køre på literen, og så hele tiden sikre, at man investerer nok i sig selv. Men jeg har haft rigtig mange i studiet, som ikke har investeret sig selv. Så går de så gang senere bedre sen end andre. Ja, bevares. Men, men de gør det, ikke? Enten så prioriterer de det ikke økonomisk, øh, eller, eller tidsmæssigt. Øh, de føler, nej, det er hvis jeg tager tid ud til mig selv, så går det fra min virksomhed. Men du sidder og, og siger noget andet. Ja, ja. Du startede jo faktisk næsten som 15 år og begyndte at udvikle dig selv, allerede næsten inden du sådan virkelig gik i gang. Så inden jeg havde forretning, ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, for at komme med et konkret eksempel, for det her jeg kan godt komme, med, jeg tror det er nemmere for folk at relatere til noget, til noget meget konkret i forhold til hvert fald min situation. Jeg har lige nu et, vi er et mindre team, og øhm, af fuldtid, der, der kan vi tælles på, på cirka en hånd. Vi er, det er, så er det sådan en freelancer, der arbejder 20-30 timer, og sådan noget, men, men plus minus fem mand hvis man tager inklusiv software selskabet, fire, fem, seks mand, fem, seks Og det er jo ikke fordi, at jeg leder for rigtig, rigtig, rigtig mange mænd. Men jeg ved, at jeg er 25 år gammel, og jeg er ret overbevist om, at jeg kommer til at have flere medarbejdere i fremtiden. Jeg prøver altid så vidt muligt at måle mine virksomheder ikke på medarbejdere. Det synes jeg, der er mange, der har en tendens til at måle en virksomheds succes på omsætning og medarbejdere. Jeg prøver hellere at måle på kunde tilfredshed, kunde resultater og øhm, profitabilitet. Men en ting, jeg arbejder på lige nu, rigtig meget faktisk, en halv time til en time hver eneste dag, det er, hvordan kan jeg blive en bedre leder? Hvordan kan jeg blive en bedre leder? Når jeg stiller mig selv det spørgsmål, så øhm, har jeg ikke lyst til at lære omkring lederskab for mennesker, som ikke er ledere. Jeg vil gerne lære fra ledere, som er ledere for rigtig mange medarbejder, som er dygtige. Og der har vi et eksempel, som er Martin Thorborg. Jeg var hjemme ved ham i, i sidste uge i jamen 4-5 timers tid, og hvor vi uh, snakkede om, om alt med himmel og jord. Og den mand er i min optik en af Danmarks dygtigste erhvervsdrivende. Han er en, en meget, meget meget stor inspiration, øhm, og han har ekstremt høj, det nævner han også selv i sin egen podcast, han har ekstremt høj det, der hedder ENPS score for sin medarbejder, Employee Net Promoter Score. Så det vil sige, at hans medarbejder er glad for ham. Så, så en, en ret væsentlig ting for mig, det er at kigge på, hvad er det, Martin gør, som jeg kan implementere? Fordi han har rigtig mange kompetencer, som jeg kan gøre brug af i min fremtid. Så ja, jeg kan lære rigtig meget fra det. Men når jeg læser lige nu hans bog, der hedder Min Vej som Leder, øhm, som er umiddelbart en af de bedste lederbøger, jeg nogensinde har læst. Jeg har heller ikke læst så mange lederbøger, for jeg faktisk var helt ærlig. Men, men det er jo noget, du er begyndt at vokse i også, det er netop det her med, hvordan du udvikler du dig som, som, som leder? Og man kan sige, hvem er jo den vigtigste, du kan være leder for? Det mm. er måske netop dig selv Det er rigtigt. Men Martin har jo inspireret mange, og du er så heldig, at du, du har mødt ham, du har været hjemme hos ham, vi har fået nogle, nogle gode snakker omkring det her. Men det er jo ikke kun uh, Martin, at du er inspireret af for den familie, jo. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Martin har jo, øh, ja, hans, øh, hans kone, Janni, som øh, Jannis bror er Jesper, og Jesper er også en stor inspiration. Jeg havde kontor med Jesper i, i tre år, som også har inspireret mig rigtig meget. Han er også en, øh, en fantastisk mand på, på rigtig mange punkter. Øh, men ja, altså... Jeg tror bare, det er vigtigt et eller andet sted at kunne... Jeg har jo en kalender, som er... Nu siger jeg godt nok, at jeg er en sæson lige nu, har været måske de sidste tre måneder, og fortsætter de næste tre måneder med at mødes med rigtig mange mennesker, og, og spare rigtig meget, og, og skabe relationer. Men øhm, selvom jeg har en travl kalender, så vil jeg gerne prioritere ind de vigtigste ting. Og for eksempel at mødes med Martin og snakke blandt andet lederskab, eller snakke softwareprojekter det er rigtig højt på min prioritetsliste, fordi at jeg ved, at han har rigtig meget, at lære. kan lære. Øhm, ja. Man bukker vel ikke bare et møde med Martin? Nej, det gør man ikke. Øhm, det gør man ikke, nej. Men alligevel så vælger han at prioritere det her, sidder og snakker for 5 timer, og du kan blive inspireret. Det er et af dine forbilder. Det, er, jo, det er, jo, er det vigtigt at have forbilleder? Jeg tror, det er ekstremt vigtigt at have forbilleder. Jeg, øhm, jeg har snakket med... Øh, med en af mine kammerater om det forleden, omkring det her med, at vi i Danmark har en, en meget stor tendens til, at, at vi skal lære alt fra vores forældre. Jeg, jeg lærer ikke fra mine forældre omkring økonomi, fordi min mor hun siger, at jeg skal sælge alle mine aktier, og så skal jeg ligge dem under hovedbuden. Men så lige om lidt, så er det ikke særlig meget værd, fordi de bliver et op inflation. Så jeg prøver ligesom at følge med markedet, og ligge en, en, en del procent over inflationsretten, sådan så jeg egentlig jeg min formue i stedet for, at jeg taber på den hver evig eneste år. Øhm, men jeg lytter så på mine forældre på, på mange andre ting, øh, som, som kærlighed og livserfaring øh, og sådan nogle ting der. Men jeg tror, også er rigtig vigtigt at have fordi at, for eksempel Martin, jamen, han er en god leder. Hvem skal jeg lære lederskab fra? Skal jeg lære det fra øh, min, øh, min søster, eller for næste skyld øh, Morten, min partner, som sammen med mig er leder for et par medarbejdere? eller skal jeg lære det for en, der er medarbejder for 100, der, der leder for 100 medarbejdere. Eller med Martin, er, om det er 80 eller 100, men, men deromkring... Det skifter vist ret ofte, bare. Og, øh, og har en rigtig, rigtig, rigtig høj enps score Jeg mener, man siger alt over 70 er verdensklasse. Jeg mener, Martin ligger på sådan 85-95. Han har ekstremt høje scores. Så han er jo... Altså, at kunne købe en bog for den mand, og nu er det ikke for at lave reklame for hans bog, men at kunne købe hans bog, det vil sige hans bedste tanker som leder ja. for hvad? 250, 300 kroner at man ikke vil prioritere det som iværksætter, hvis man gerne vil være leder. Så, øh, jamen, det ved jeg ikke, det her er næsten ikke ord for. Det er, det, I min omtik er det, er det et must have. Nogle gange så ved jeg også, at der er nogle mennesker, der, der læser en bog, eller ser et eller for, for bare at, at være uenig. Eller for at finde hullerne i osten, i stedet for at sige, okay, jeg læser det. Hey, det kan jo være, at jeg bliver inspireret. Hvis der bare er én ting i den bog, eller én ting i det foredrag, der lige får mig til at tænke anderledes, så er det været det hele værd. Så det er det her med egentlig at åbne op, og så sige, hvad, altså, ikke nødvendigvis tage det ufiltreret ind, men bare lyt til det, og er der bare et guldkorn her? Eller du kan have det andet fokus på, og så sige, ah, okay, han havde vist også medvendt, så, så nemt kan det ikke være. Det var også fordi. Og det er, det er jo meget, hvilket fokus du har, når du optager viden. Men det her bare med at åbne op og lade sig inspirere mennesker, øh, det er jo noget, som du går rigtig meget op i. Det også, også Martins øh, søn, som er yngre end dig. Ja, det fortalte jeg lige om før, jeg synes, det var så inspirerende at... Martins papsøn, øh, som øh, også kom hjem, da vi har snakket. Han er 14 år gammel, og var villig til at åbne op og lytte på, på mig, så jeg, jeg vil jo rigtig gerne inspirere ham. Men han inspirerede også mig på nogle punkter. Han er 14 år gammel, går i isbad hver evig eneste morgen, og har altså, han har også nogle rigtig fede vilkår med både Martin og Jesper tæt på sig, men han, øh, han skal nok blive sådan noget stort, tror jeg, fordi... At, øh, Allerede at gå op i det som 14 årig det synes jeg godt nok er sejt. Jeg startede først selv sådan lidt mere seriøst som sådan 17 årig så han starter tidligere end mig. Jeg tror og håber på, at han kommer langt længere end mig. Jeg håber, han bliver. Øh, ja, jeg håber, han måske er med til at inspirere mange andre. Du investerer rigtig meget dig selv. Ikke bare kurser, ikke bare i bøger, men også tid og, og, og, hvad skal man sige, og, og egen energi. Det er korrekt. Igen, lad os lige tilbage til det her med, hvorfor er det så vigtigt i din optik, at iværksætter husker at investere i sig selv? Det er vigtigt at investere i sig selv, fordi at, hvis det er, at man ikke investerer i sig selv, og hvis det er sådan, så ens ego fylder så meget i ens identitet, at man ikke har lyst til at lære fra andre, så er det kun et spørgsmål om tid, før man tænker bagud. Så det er sådan det helt simple svar. Så kan vi selvfølgelig gå i detaljer omkring, hvorfor er det man tænker bagud, men, men et i virkeligheden, fordi at vi er hvad? En seks. 7 milliarder mennesker i overkloden. Og hvis man tror, at man er den person, som ved alt, mm. så har man jo allerede der tabt i min optik. Og det er også derfor, at sted stedet for, for mig, det er vigtigste er ligegyldigt, hvor, hvor god jeg selv, mener jeg er, så er det sindssygt vigtigt for mig, når jeg er sammen med dygtige mennesker, at lægge mit ego væk. Jeg ude, det fortalte jeg også lige, en gang her, jeg var ude i går med Andrew Monsen, som øh, har det, der hedder Body En meget stor inspiration for mig, i forhold til sådan Øh, hvordan kroppen fungerer og koster eller sådan noget. og jeg spurgte ham rigtig mange spørgsmål omkring kost selvom jeg rent faktisk ved afsindigt meget og jeg har haft jo coaches men jeg, kunne, jeg, kunne, jeg havde ligesom to muligheder jeg kunne gå ind til samtalen og så kunne jeg lade mit ego styre mig og så kunne jeg sidde og sige jamen øh, det er sådan her det fungerer det, sådan her det fungerer, det sådan her det fungerer Andrew er 58 år 59 år noget i den her stil og har arbejdet med det her siden han var jamen 13, 14, 15 år, at tro, jeg ved mere end ham, er, det ved jeg ikke, en eller anden sted synes jeg bare, det er, det er bare dumt. Mm. Og, og, og det er jo det, du sagde før, det her med, hvis jeg bare kan, kan lære et eller andet, så for mig handler det om at få selvfølgelig en hyggelig aften, det er klart, men, men, men også at lære noget, og så samtidig også ikke komme ind som den person, hvor han tænker, okay, han er, han er under halvdelen underholdende min alder, han tror, han er meget klog af mig. Det, det kan også godt føles irriterende for, for folk, hvis det er, at man går ind i et rum og bare spiller, man, man, man ved det hele, og man kender hele verden. Så det er ikke en særlig fed energi. Nej, men det, og, og, nej, det kan jeg godt følge dig i. Men igen, hvor, hvorfor? Altså det her med at investere i sig selv, hvad, hvad, vil du, hvad vil du sige, er det vigtigste at investere i som, som, som iværksætter? hvor hvornår du, du begynder at være det. Er det det fysiske? Er det det mentale? Er det det følelsesmæssige? Er det din koster og ernæring, kan man sige? Det hænger måske lidt sammen med de andre ting. Hvor, hvor, hvor skal man især fokusere på at investere i sig selv? Jeg synes, det kommer meget an på, hvem man er som menneske. Men jeg tror, at rigtig mange mennesker ikke har arbejdet med deres mentale nogensinde før. Og for eksempel, hvis man ikke har arbejdet mentale, med det mentale, så er man ikke klar over det her med, hvornår er det ens ego styrer en. Jeg prøver ligesom hele tiden, op i min egen, mit eget hoved, når jeg er i selskaber, eller sidder i coaching, eller et eller andet stil Prøv prøver helt tiden at være bevidst omkring, hvor det mit ego er lige nu. Øhm, så jeg vil sige... Den bedste investering, hvis man ikke har arbejdet med det mentale endnu, det er det mentale. Men man skal også passe på, at man ikke arbejder for meget med det mentale, fordi jeg ser rigtig mange mennesker, som nærmest arbejder 8 timer om dagen med det mentale, og en time med det rent fysiske arbejde. Der vil jeg vente om, og så vil jeg sige, arbejde en time om dagen med det mentale, arbejde 8 timer på det rent fysiske arbejde. Og det er jo sådan noget for eksempel en god morgenrutine, god aftenrutine, læse en halv time omkring. Altså man kan jo starte med en simpel bog, som... Øh, Ja, det kunne være Mindset af Carol Drake, som også den er faktisk også oversat til dansk, og, mere, og den hedder, du er, hvad du tænker. Carol Drake, den snakker om Growth fix Mindset, som er en helt simpel, basal ting. Men hvis man sidder derude lige, når som lytter, og tænker, Growth fix Mindset, hvad er det for noget? Så skal man læse den her bog. Det er der ingen tvivl om. Men styrke, er det i din mening, er det, er det noget, er det der, hvor vi halter lidt øh, herhjemme i Danmark? Altså, hvis vi nu tager iværksætter, øh, fokus eller den på... Øh, skal I at blive bedre til at oparbejde en større resiliens, en større mental styrke? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en mental styrke, fordi at det er ikke fordi, at nu, nu brugte du ordet resi resilience, eller resilience på engelsk, det her med ligesom kunne stå imod. Og, og det er ikke nødvendigvis meget det, jeg mener, men jeg mener det, mere det der med, hvordan er man i sine relationer med andre mennesker? Hvor hvis man har et, et lavt øh, lav mental styrke eller lavt mental velværd, så, så, så, så, så tror jeg ikke på, at man er et behageligt menneske at være rum med. Og en ting, som, som jeg fandt ud af i en meget tidlig alder, det er, at mennesker køber mennesker. Så hvis du ikke overholder dine aftaler, hvis du ikke gør det, du lover, øh, hvis du ikke er opmærksom på, jeg har lovet det, og du ved, det er så, så, så, så falder dine relationer fra hinanden. Så bare vær stærk mentalt. Øh, lær dig selv at kende. Også fordi, når du skal bygge en forretning, før du kan bygge en forretning, skal du bygge dig selv. Så det vil sige, det, det starter med, at du bygger dig selv. Så bygger du din forretning, og så kan du bygge andres forretninger, eller skalere din forretning, men, men det hele starter indenfor. Øhm, og hvis du ikke har arbejdet med dig selv, så er det sindssygt svært at, at begynde at arbejde ekstra, når du ikke har arbejdet internt. Mm -hmm. Og den er jeg også med på, altså, simpelthen at få den her indre styrke. Og det øger jo også din gennemslagskraft, kan man sige, når du tror mere på dig selv, når du har en stærkere robusthed også rent faktisk mentalt. Men jeg tænker bare på, hvad kan man gøre som iværksætter, som ung iværksætter, for at investere nok i sig selv, så man ikke bare bliver grebet det her? For det kan, jo, det kan også lyde lidt som om, at det handler om at, om at gøre en masse ting mere end at være det. Hvordan kan man balancere det her? Så nu gør jeg gør alle de rigtige ting, de virker ikke. det er måske, fordi man ikke er det. Mm -hmm. hvordan, hvordan, hvordan kommer man fra at gøre, hvilket er en god start, til at faktisk skal være? Det starter jo næste sted op i hovedet, at man selv tror på det. Det er der også skrevet nogle, nogle rigtig gode bøger omkring, blandt andet der er psycho Cybernetics, som har snakker lidt om det der. Og så er der også noget som for eksempel Atomicabits at og James Clear, som også snakker omkring det med, at du skal ikke bare udføre vaner og rutiner og sige til dig selv, hey, jeg vil stoppe med at ryge. Du skal heller sige, jeg er ikke en ryger, så det handler om ligesom at lære sit identitet at kende. Og det er der, hvor jeg mener det der med, at det starter, op i hovedet. det starter med at tro på, at du kan se for dig selv, om 3, 5, 7, 10 år, der er jeg langt. Hvis du sidder og tænker, jeg gør alle de rigtige ting, men så sidder og siger bagefter, om 5 år, der er jeg ingenting. Men så, så er du ingenting. Ikke fordi, og det er, jo, det er mine, men man skal ikke sidde og tænke dag ud dag ind og ligesom tænke, jeg får succes, jeg får succes. Det synes jeg er noget bullshit. Jeg synes, det handler om at ligesom øh, sige det til sig selv og være realistisk, men så arbejde på det. Og det er det med, med, med at bryde den her berømte vane. Jeg havde en, som uh, skrev til mig her den anden, og oh, kan du give mig nogle, uh, nogle tip uh, i forhold til den anden podcast, som vi kører her 10 i 8 omkring motivation og så siger ja, jeg ryger, jeg, ja, nu vil jeg egentlig gerne holde op med at ryge. Han var 60 år gammel, altså det er han stadigvæk. <laughs> så siger han, kan du give mig nogle tip til at holde op med at ryge? Jeg spurgte ham bare, hvorfor ryger du? Og så sagde han, hvad mener og Så bare svar på det spørgsmål, hvorfor ryger du? Og så blev han helt stille, og så sagde han, dårlig vane, kedsomhed, så skal skræn... det, det ved jeg ikke. Okay, du går ikke engang give mig selv en god grund til, at du ryger. så bliver en helt stillet, så jeg siger jeg nej. Så det er de bedste grunde til, du ryger. Og det er ligesom at tale ind i den vane, tale ind i det, her, hvis du ikke engang over for dig selv kan begrunde, hvorfor du gør. Men så, vi ender bare op med at gøre tingene. Og det ændrer faktisk hans mindset lige der. For det er lige pludselig at det, det er virkelig nogle dårlige svar. Og det er jo det der med identitet. Altså, hvordan ser man ens selvbillede? Ser man på sig selv, hvis man skal prøve? Det er jo noget, jeg arbejdede med tilbage, da jeg var meget, meget, meget ung så, så mange år tilbage. Ligesom prøvet at definere, hvem er det, jeg gerne vil være som 25-årig. Det sagde jeg allerede, da jeg var 15-16 år. Hvem vil jeg gerne være som 25-årig? Og selvfølgelig ramte jeg ikke plet, men der var store dele af det, som, som, som faktisk er rigtigt og som ramte plet. Og så skal man sige, du har været... Du sikkert hele dit liv, men så allerede som 15 år så begyndte du at forme dig selv, mm. og, og sætte nogle skarpe mål, og begyndte at optage viden, som andre i jævnaldrende måske ikke rigtig søgte, eller synes var vigtigt på det her tidspunkt. Så der kan man sige, at der er du lidt unik, der er du lidt anderledes. Men selvom man ikke gør det, som du gør, hvad kan man stadigvæk gøre for at investere i sig selv? Hvad kan man stadigvæk gøre for at bygge sig selv om? Er, er det vigtigt at have de her skarpe mål, ikke bare for sin virksomhed, men også for sig selv som menneske? Altså jeg vil sige, første step, det er jo at lytte til noget relevant. Jeg vil sige, hvis man allerede har lyttet med nu, i godt og vel 20, 25, 30 minutter, så tror jeg på, at, at man nok skal komme langt i sit liv. Jeg tror, man har, også hvis man lytter til, til flere af de her episoder inden for iværksætterhistorier, så skal man nok komme langt. Men det er også vigtigt, at ikke bare lytte og kunne blive inspireret, men netop også kunne, det har vi også snakket om, at det er at kunne overføre det til, hvordan kan jeg selv eksekvere. Så det kan være, at man sidder og har lyttet med og så og tænker, okay, mindset, eller du er, hvad du tænker, Carol drag eller Psycho Cybernetics, eller øh, Tommy Capacity, James Clinton vil gerne læse, men hvis det så er sådan, så du glemmer det i morgen, så er det ingenting værd. Øhm, så jeg vil sige, et konkret råd, jamen, øhm, det vil nok være, øh, bøger er sådan ret, det, det, det synes jeg er noget, alle burde læse, eller lydbøger, hvis man ikke kan læse, eller hvis man er, hvis man er dårlig til at koncentrere sig, så lyt til lydbøger når du går en tur en halv time eller en time hver dag, som også er sundt. Øhm, men mit, hvis jeg skulle give et råd, som ikke måtte være bøger, så ville det være at finde en til to til tre personer, der inspirerer dig rigtig meget, og lyt til dem. Lyt, lyt, lyt, og lade være med at have dit ego, der forsvarer dig og siger, det kan ikke passe, og han siger, jeg skal stoppe med at ryge, fordi at han ikke selv ryger, men han ved ikke, at det er svært for mig. Så hvis man begynder at, at, at, at fortælle sig selv løgne, og det er jo det der med at arbejde med sin mentale, man skal finde ud af, hvornår lyver man for sig selv, og hvornår man rent faktisk reelt får over for sig selv. Ja, det færreste mennesker bryder sig jo om uærlighed, men ender ofte op med at lyve over for sig selv. lige er præcis sådan noget på arbejde. Det synes jeg måske er et ret go godt råd, det her. Men altså, hvor lyver du for dig selv? Det lyder hårdt, når man siger det sådan, ikke? Mm. Øh, men jeg tror, men... Der, er flere, der, der er mange flere, der lyver for dem selv, end de selv tror. Jeg gør det også selv en gang imellem. Ja. Så jeg kan sidde derhjemme. Jeg har. Øh, jeg tog en, øh, en meget, meget, meget øh, avanceret DNA-test, og fandt ud af, at øh, jeg havde små muskelfiber. Små muskelfiber og, øh, og høj risiko eller høj chance for, for krampe, når jeg dyrkede øh, endurance sport, altså f.eks. løb lang distance. Så kunne jeg jo enten vælge at sige til mig selv, jeg snakker lidt med, øh, med drengene mit med team omkring at, at løbe noget maraton. Jeg kunne enten lyve over for mig selv, og så gå jeg sige, jeg er ikke skabt til at løbe, så vil det være drengen, dreng, jeg løber ikke med. Eller jeg kunne vælge at sige, cool, det er en udfordring, jeg løber. Mm. Og det var det, jeg gjorde. Det er det, du gjorde. Der er nogle spændende ting øh, på vej, men, men du har jo opbygget din virksomhed, din virksomhed på en sådan måde, at, at nu, vil du, nu vil du ud i verden. Du skal ud og søge kreativitet, du skal ud og, og lade dig udfordre andre kulturer, andre verdener, andre systemer. Uh, du tager afsted sådan at to gange et halvt år, om ikke så længe. Jeg tager faktisk afsted i, jamen, altså, det er jo, og det er jo svært at sige, det kan nok være alt ned til, til tre måneder, men, men, men formentlig op et sted mellem et til to, måske to et halvt år, nok mellem et og to år. Der tager jeg ud og rejser med min kæreste. Øhm, men ikke backpacker. Ikke bor på hostel og arbejder fra en café. Så det bliver et sted, hvor det, for eksempel det første sted vi starter, i hvert fald som udgangspunkt, det bliver Thailand. Hvor vi leger en, øhm, en villa, hvor der er plads til, at vi både kan få familie og venner ned og besøge os. Eller for den sags skyld mit team. Men der er også plads til en af soveværelserne, der bliver ryddet seng ud, og det er en af den tredje. der bliver købt to skrivebord og to kontorstole. Så jeg kommer til at rejse i formentligt et år til to i steder som for eksempel Thailand, Bali, Cape Town, måske også Portugal, sådan nogle steder måske i Spanien, og kommer til at arbejde lige så meget, som jeg gør i Danmark. Men, som du selv var inde på der, en ting, som jeg har fundet ud af, det er, at fra 20 til 25, der har jeg rigtig meget bare eksekveret. Jeg har rigtig bare kørt min to -list, og jeg har været ekstremt produktiv, ekstrem effektiv. Jeg har vidst, hvad der skulle til. Nu, øhm, nu står jeg over for en udfordring, som hedder fra 25 til 30. Der vil jeg gerne bygge noget, som er øhm, multipler, I hvert fald flere gange større end det, jeg har gjort det nu. Og det kan jeg ikke Nej. med det, jeg er i gang med lige nu. Så den eneste måde, eller i hvert fald en stor måde for mig, at ligesom få nye perspektiver, det er at rejse ud, være en ny kultur og være kreativ. Fordi jeg er ikke kreativ, hvis jeg bor i den samme lejlighed i tre år, har det samme kontor, kører den samme bil eller det kan godt være skifte bil, men, men, men det, er nogle, altså det er nogle småting, det vil ikke ændre min kreativitet. Og du kan ikke sige til et menneske, hey, du skal være kreativ. Men det der med at blive sat ud for udfordringer i forhold til, så har man en villa, og så er der problemer der, og så, så er der en, der er så mange ting, der kan ske, som også kombineret med, med naturen, og, og kulturen og det andre, som gør, at, at jeg på en eller anden måde bliver forset ind i meget mere kreativitet. Og lige præcis kreativitet, det er det, der er brug for lige nu for, for, for Morten som et partnerskab og, og vores virksomheder, for at vi kan komme meget længere de næste fem år. Så Morten han tænkte, det er helt fint, du, du smurter bare et år tid. Ja, så man kan sige, øh, jeg snakker med min kæreste om, at øh, inden jeg ligesom sagde det til Morten, så havde jeg skrevet det, jeg kaldte nogle non-negotiables ned. Så jeg noget, jeg tror har skrevet 12 forskellige ting ned, som min kæreste og jeg skulle være enige omkring, og hun kom også med nogle ting. Øh, så vi ligesom kunne sige, okay, men på de her betingelser kan vi rent faktisk gå til at rejse. Og der var en af dem, øh, blandt andet, hvordan vi løste udfordringer sammen, øh, kærlighed sammen, og der var en masse forskellige ting, der, men der var også noget omkring arbejde for mig. Og da jeg så ringede til Morten og sagde, at øh, jeg skal nok tænke over selvfølgelig tidszoner, det er når vi arbejder, så var Morten bare sådan her, prøv at Kasper, du ikke sige at, at noget som helst, fordi jeg kender dig godt nok, og jeg ved, du kommer til at, at give den fuldstændig gas, ligegyldigt hvor du er i verden. Mm. Øh, fordi, ja... Der er for eksempel i Thailand, der, jeg har jo allerede lavet mit schema for, hvordan min, min dagligdag kommer til at se ud. Jeg er selvfølgelig åben for modificeringer, men, men det er også et andet sted for at forvente sig for min kæreste, at jeg kommer til at arbejde dernede. Øhm, og der øh, har jeg jo kunne se nu, hvis jeg arbejder fra klokken de her 7-8 om morgenen til klokken 12.30 cirka plus minus, det er timer, som, hvor at vi i Danmark ikke engang har stået op endnu. Så jeg har altså 4-5 timer, hvor jeg kan være helt alene. Jeg får ikke nogen slægtbeskeder. Jeg får ikke nogen e-mails. Jeg får ikke nogen besked på Instagram, jeg får ikke nogen besked på LinkedIn, Facebook, noget som helst. Jeg er 100% alene med mit arbejde i 4-5 timer, og så der, kan jeg så lave noget fysisk aktivitet med min kæreste, og så klokken 2-3 stykker, der har jeg så morgenmøde med mit team, hvor jeg så allerede har lavet det mest nødvendige, og så tager jeg så møder, og så er jeg så altså fri. Men det betyder bare, at jeg har mulighed for at arbejde 100% med det, der er vigtigt, når vi tager i du skal også jo have taget det time for det er jo nemt, når man lige så starter ind, der og der 8-9 timers forskel, at du, så skal du også passe på, at du ikke ender op med klokken 9 om aftenen. Jo. Nå, men det gør jeg ikke, det er der ingen tvivl om. Også fordi, at der hvor mit, altså, mit primære arbejde ligger ikke med kommunikation til teamet, mit primære arbejde ligger på produktudvikling, og øh, hvad for nogle revenue streams har vi, øh, hvor ligger vi vores fokus, Hvordan, øh, hvilke system og processer har vi. Så lad sige, at i konsulentfirmaet Cedia, som hvor det, blandt andet Lukas eksekverer rigtig dygtig, jamen øhm, der kan jeg måske have en i dagene, hvor jeg sidder og tænker, kigger på hvordan det, han arbejder, kan vi gøre noget der endnu bedre, og så kan jeg komme med et resultat, til når de går i gang med at arbejde, så jeg ligesom siger, okay, jeg har kigget på det her, giver det bedre med at vi gør det på den her den, her, den her måde, så det vil sige, jeg har et par timer om eftermiddagen, hvor jeg der ligesom er åben for møder, hvor jeg eventuelt kan præsentere, hvis jeg har lavet noget om formiddagen, fordi der sidder jeg alene, og det er der, hvor jeg klarer der stærkest. Altså, ubestridt er meget stærkere til at produktudvikle og tænke i nye baner, sætte nye rammer, tænke nye revenue streams, tænke nye, tænke nye initiativer, end at rent faktisk implementere driften. Der kommer også nogle nye ydelser og produkter fra jer. Det, det lovede det. vi at komme lidt ind på her. Du, tager ud, du søger eventyret netop for at lade dig udfordre uh, at få det her eventyr. Og eventyr, det er det her, man måske søger, når man ikke rigtig ved, hvad det er, man søger. Så det, du, du bryder lidt ud af den her trummerum herhjemme, for det er mine ord, det her. Men for at sige, jeg, jeg skal have noget mere inspiration, og det er jo det der med, hvor meget inspiration kan du få de samme steder. Så du, du, du tager langt væk, du på nogle helt nye rammer, og ser så, hvad der rent faktisk sker. Men allerede inden du tager afsted, der er nogle ting, I skal have på plads, og nogle ting, som vi lancerer til ganske snart, øh, for et af jeres selskaber. Kan du løfte sløet lidt omkring, hvad hvad du som driftige iværksætter nu kommer på banen med. Ja, så man kan sige, at der kommer et projekt, kan jeg kan lige fortælle dig om lige i et par minutter, men inden da vil jeg sige, at Morten og jeg har, har snakket om, at jeg bliver tilbudt rigtig mange investeringsmuligheder, og vi siger nej til, til alle sammen, set, fordi vi bare gerne vil fokusere på det, vi har. Men det er klart, der vil også nogle gange komme nogle tilbud, som er dumme at sige nej til. Mm -hmm. Og derfor kommer Morten af til at stifte et investeringsselskab sammen, som øh, i stedet for, at det hedder øh, Knussen og Sony Investments, eller et eller andet fans eller noget der, så har vi valgt at kalde det, at vi investerer i dygtige mennesker i PS, fordi at, øh, og nu er der ikke noget at om endnu, fordi vi har nogle små ting, som vi lige skal fixes ind af, men, men, men det er det, vi kommer til at kalde det, fordi at jeg tror hverken på idéer, jeg tror hverken på, altså jeg tror ikke på de her ting, jeg tror meget mere på, hvilke mennesker er det. Så det vil sige, hvis jeg finder nogle, nogle driftige, dygtige iværksættere, der har en fornuftig, overmiddel idé, eller har et overmiddelt produkt, så er jeg klar på at hoppe ind i det. Og så, så, så det er det så også vigtigt for mig, at jeg kan bidrage om noget, fordi hvis jeg ikke kan bidrage i et selskab, jeg vil ikke investere passivt, jeg vil kun investere aktivt. Det vil sige, at I går ind som, som co-founders, eller som, som angels, eller hvad er jeres tanke der? Ja, det vil nok, altså nu har vi så godt nok et selskab, hvor vi kommer til at købe 40,1% og det er så som co-founder. Men efter det, så tror jeg ikke, vi kommer til at co found noget som udgangspunkt, så vil jeg, hvorpå stå klart, majoriteten bliver, mere, du kan kalde det aliens, men, men, men kommer ind og investerer på et stadie, hvor de har en omsætning på, siger jeg var bare, alt fra 50 i måneden, og så op, op efter. Så de har ligesom proof of concept, og de har ligesom en eller anden lille record. Men i forhold til vores eget projekt, så øhm, i forbindelse med online mentorforløb, der kan du sige, at online mentorforløb er jo, jeg vil ikke kalde det et online kursus, jeg vil heller ikke kalde det et online mentorprogram, og det er også det, der hedder online mentorforløb, men, men, men det er mere et program, fordi der er ligesom kursusdelen, der er communitydelen, du kan stille spørgsmål tre gange om ugen, mandag, onsdag og torsdag hvor det er Morten på Q&A mandag, jeg er onsdag, Lukas han er torsdag, de kan få hjælp til alt. der er ydermere gratis bonusmoduler, og der er jamen, der er så mange ting i det program, som gør at vi har rigtig, rigtig, rigtig glade kunder og så har vi også gennem de sidste tre år haft en, en fornuftig profitabilitet på kurset, og vores kunder har fået resultater det er noget, vi sådan hele tiden er opmærksom på. Så af den årsag, så vil jeg sige det sådan så, det sidste år til to, der er der rigtig mange, der har råbt og skrevet af mig og sagt, at jeg skulle lave et kursus, eller i hvert fald dele lidt mere min viden omkring, hvordan er det, vi har gjort, det vi har gjort. Så øh, vi kommer til at lave et online kursus, eller et online done with you program, hvor vi tager nogle enkelte personer ind. Det er stadigvæk under udarbejdelsen. Nu siger jeg enkeltpersonligt, ikke vi kun tager fem ind, men, men, men i hvert fald sådan, nu 5-10-15, måske af gangen, per måned kunne det være. Øh, og det kommer til at være sådan, at, at vi hjælper andre med at lave et online kursus, det vil sige lave e-lønning, med community og alle de forskellige ting, hvor at vi måler deres succes i kunde tilfredshed, kunde resultater og profitabilitet. Ikke omsætning, fordi omsætning mener at vi er ligegyldigt, og det mener vi sådan set i alle projekter. Og så kommer der til at være et eller andet. Noget. Hvis man ikke tjener penge hjem, som, vi, som forløbet koster, så får man pengene retur. Altså, vi kommer til at lave et eller andet øh, fuldstændig no brainer offer. Jeg er meget inspireret af en, af en amerikansk iværksætter, der hedder Alex Somosi. Og han snakker omkring det her med, at man skal lave netop et no brainer offer. Så vi kommer til at gøre sådan, så vi siger, vi giver dig så meget, men hvis du stadig ikke får succes, ved vi har givet dig alt det her, så refunderer vi dig penge, og så tror jeg også bare, at vi overvejer at refundere lidt ekstra. Så vi ligesom siger, at vi refunderer plus. Så du kan tjene penge, hvis du ikke får succes. Aktivt. Okay. Ja, du skal jeg bare spåre, nu er du jo on the record her, <laughs> ja, Kasper. Så, så hvordan skiller det her til sig ud fra, fra det online mentorforløb, som I har haft, der ret stor succes med de seneste år? Du kan sige, online mentorforløb er jo, hvordan man laver... Det er primært henvendt til, øh, til unge op til 25, 26, 27, 28, Der er flere og flere, der også køber en ældre eller men, men det, er sådan, det er primært henvendt til, fordi det er en forretningsmodel, som er rigtig god at starte ud med. Der er høj profitabilitet, altså man ligesom laver et bureau eller er konsulent. Man behøver ikke have en stor startkapital eller alle de forskellige ting. Så den er ligesom mindet der. Det her er jo mere til alle de folk, der er derude. Og jeg tror faktisk, vi vælger at gøre det her internationalt måske, så der skal jeg teste mit engelsk af. Men til alle de mennesker derude, som har en eller anden stærk viden, om det er for eksempel, hvordan laver man Google Ads, eller det kunne være, hvordan er man god i Google Sheets, det kunne også være, øh, hvordan investerer man langsigtet i aktier, eller et eller andet. Alle de her som, alle de mennesker, som har en eller anden branchekendskab på et ret højt niveau, hvor de vil kunne lære fra sig. Jamen, for dem er det relevant at lave de online kurser. Det er jo kæmpestort i, i mange andre lande. Danmark er jo stadigvæk... Jeg tror, det jeg lavet online mentor for, lidt for tre år siden, så tror jeg ikke rigtigt, at der var nogen sådan... Selvfølgelig var der blandt andet Martins øh, øh, gode løn tidligere gå løn, eller ikke tidligere gå løn, men tidligere venture, tidligere forretning. Men der var ikke rigtig nogen, der sådan rigtig solgte online kurser i Danmark. Nu er der rigtig mange, og jeg tror kun det bliver større og større, så vi vil gerne gå ud og hjælpe dem med at tjene flere penge, men gør det samtidig med, at de har endnu gladere kunder og få endnu bedre resultater og give dem redskaberne til det. Nu kommer så altså en diskuteret platform fra jer også som en del af det, som folk kan bruge. Fordi det, det er jo en af de der ting, når folk egentlig har, har noget på hjertet, de gerne vil tilbyde det her online-kursus. En af de store stopklasser, for mange det er, hvor er det lige at gøre det? Altså jeg har al den her viden, jeg har måske også, jeg kan også udvikle de her moduler. Hvordan er det så lige at komme i gang? Hvordan, for, hvor lægger jeg det op henne? Hvordan prissætter jeg det? Hvordan, uh, hvordan sælger jeg det? Det er jo der, stopklassen er for mange. Vi har brugt. Ja, det sidste halve til hele års tid på at udarbejde, skabe låner og materiale til, hvordan udregner man, hvad for en pris, man skal have, hvilken målgruppe man skal have, hvad for en kommunikation man skal have, så, og, og så alt det der med platformer, sådan der har vi jo en lang liste af, hvad bruger vi, og det er jo sådan set bare det, vi kommer til at sige her. Det er det, som du skal gøre, sådan jeg finder du ud af, hvad dit skal handle om sådan en du når gør det, det? så gør det dit, så gør du det dat. Og så nu sagde jeg det der Done with Utiligt. Vi kommer til at sidde og hjælpe alle, der er med, med at lave deres, ads, lave deres ad, os lave deres landing pages, vi kommer til at have feedback, når de har kaldt med potentielle kunder, og alle de her forskellige ting. Så vi kommer til at, at hjælpe så meget, at netop hvis de ikke får succes, så giver vi en refund, plus måske 1.000 kroner, eller plus 5.000 kroner, plus 10.000 kroner. Altså, jeg er lidt lidt for jeg ved, at der er meget, meget, meget få, der kommer til at bede en refund. Der er man også virkelig hånden på kobleten der. Det tror øh, jeg godt for. Ja, ja, jeg ja. tror, at det her produkt kommer til at være... Jeg tror, jeg tror også, det kommer til at tage længere tid at færdiggøre, end vi selv tror, fordi at det skal være så godt, som det skal være. Ja, ja. Og det er også et relativt dyrt produkt, øhm, og jeg skal snakke engelsk, og der er mange ting ved det, men jeg tror også, at når vi så lancerer det, så, øhm, ja, så kommer det til at blive rigtig godt. Vi har allerede en del på venteliste uden at jeg har sagt noget offentligt Lytan, om det. Lytter kan ikke se. at altså, Kasper at du sidder rigtig reflekter. du sidder og tænker, at altså, tandhjulene kører jo hovedet på dig, i forhold til, til <laughs> den her lancering. kan man se, det på så det bliver ret spændende. Hvornår kan vi påvente at se det fra jer? Mm, jeg tror et sted mellem, nu ved jeg ikke, hvornår her podcast kommer ud, men øh, jamen, jeg tror en gang, øh, det kunne være juli, august, september 2023. Så launch'er til hen over sommer, sen ja, ja, det tror ja, okay. jeg. Det er omkring, hvor jeg vil rejse. Nå, så... Ja, for den skal jeg op og køre inden. Jamen, det behøver den jo faktisk ikke, og det er jo det. Altså, jeg tager jo alt med. Jeg tager jo kamera med, jeg tager skærm med, jeg tager alting med til, til de forskellige. Altså, jeg har jo, jeg har jo, jeg jo kommer til at lave et kontor hver eneste sted, så, så, så jeg kommer til at arbejde helt normalt. Mm. Udover det, og det er jo ikke, for det, det der jo masser, men er der, er der andet, du har på hjertet? Hvad kan vi ellers forvente at se for dig, for Cedia, for jeres, jeres firma? Hvad kan vi forvente at se for jeres side af? Der er ingen tvivl om, at det, man kan forvente os, det er, at vi fortsat udvikler på at gøre online bedre jeg har et et mål, og jeg synes egentlig, jeg er godt på vej mod at opnå det, men jeg føler aldrig, at man opnår sit mål. Jeg føler, man kan komme tættere på sin mål. Og det er, at jeg vil gerne have den bedste online-platform til folk, der gerne vil være iværksætter og tage prøve det af. Og jeg synes jo, det er den ubestridt bedste forretningsmodel, fordi det ikke kræver noget startkapital og alle de forskellige ting. Så det er en ting, det er fortsat produktudvikling der Derudover så kommer jeg også til at arbejde på at fortsætte at gøre Cedia, som er vores konsulentfirma, øhm, endnu bedre. Og levere endnu bedre resultater og være endnu mere effektiv. Eh, en af de ting, Martin, jeg, vi snakkede med i sidste uge det var rigtig meget kunstig intelligens, AI. Og hvordan kan vi implementere det på en måde, som gør, at kunderne faktisk får det samme eller endnu bedre resultater, men med mindre tid for os, så vi er mere profitable, så vi har en længere snor til at kunne give dem ekstra. Så forstået på den måde, hvis vi nu bruger 10 timer på en kunde lige nu, hvordan kan vi levere det samme eller endnu bedre på måske 7 timer, sådan at så vi rent faktisk har 3 timer, sådan så hvis de ringer eller gerne vil mødes eller sådan noget, så har vi plads i vores igårsøje budget, til at ligesom sige, hey, selvfølgelig du kan få det fordi vi er blevet så st st stærke internt. Øhm, og i den, for, den forretning har virkelig fået en del kunder her, i januar, februar marts, og nu er vi i midt, slut april 23, så øh, den har vi faktisk valgt at sætte på pause, for halvanden, to måneder for, for nye kunder. Vi snakker stadigvæk med nogen, der gerne vil være kunder, men, men, men vi tager ikke nogen nye ind, fordi vi netop gerne vil fokusere på, at en konsulentforretning, den er, det er ikke en god forretning, hvis man hele tiden får nye kunder øh, på, på bekostning af men, men en god konsulentforretning er god, når man har en høj retention på kunder. Hvad kræver en høj retention? Det kræver kundetilfredshed og kunderesultater. Mm. Men altså jeg vil sige, man kan forvente fortsat fokus på løb fortsat fokus på Cedia, så kan man fortsat, eller ikke fortsat, så kan man forvente at høre og, og se meget mere om et softwareprojekt som hedder Basely. Der tror jeg, at vi lancerer en beta. Vi har et mål om at lancerer beta Ultimate Q2. Det bliver nok Primo Q3. Det vil sige i enten slut juni eller eller start juli. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og det er et software, det er et platform, det er en, et, et, et stort et kan du sige som, som de her elever i online i den grad kan få rigtig meget ud af. Og der er vores formål netop det her med, som jeg snakker om før. Lige nu, hvis man sidder som en marketingkonsulenter ude, og man har 10 kunder, så er man sådan relativt travlt. Det er i hvert fald en 4, 5, 6, 7 timers kundehåndtering hver dag, plus alt det, alt det andet, der ligger ved at drive en virksomhed. Og vi vil gerne gøre sådan, så at man netop kan tjene flere penge, få en højere kundesfredshed, få bedre steder for dine kunder, samtidig med, at man bruger mindre tid. Så vi vil gerne gøre de her marketingkonsulenter mere profitable, mere succesfulde, men på kortere tid, ved at opstille nogle rammer, som for eksempel, at når de onboarder en kunde, i dag tager det, også for os i sedia, det kan tage fra 3 kv. til 2 timer, at onboarde en kunde, det vil vi gøre, ned til måske 5-10 minutter, måske 2-3 minutter, og så vil vi også gøre sådan så, at hvis man sidder som en konsulent, og man har 10 kunder, og på alle 10 kunder, der har man, der laver man Facebook Ads, og man laver Google Ads, for eksempel, ja. så vil vi inden for den her platform, kunne sige, er der noget, som ikke i forhold til, hvad vi gør internt i Cedia, er der noget, som ikke er sat op efter best practice, så får du det viden i platform, så du har hele tiden overblik over, rent faktisk, om dine kunder performer i realtid eller ej. Øhm, så det bliver, det bliver rigtig spændende, det software der. Og så har vi jo selvfølgelig Morten som mit investeringsselskab, hvor vi kommer til at lave, vi kommer ikke til at have mange investeringer, det ved jeg allerede nu, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at have en portfølje af 20 vægtsmæder. Jeg vil gerne have en portfølje af 5-10 vægtsmæder, som er Vi hvor der er glade kunder. Vi er nogle Show founders, der har det godt sammen, kan sidde spise sammen, kan hygge os, øh, have det godt, og øhm, ja, jeg tror, at øh, det, er, det er de ting, der kommer til at blive fokuseret, så selvfølgelig online kurs som kursus de næste år. Der lyder også som om, at pladen er fint fuld her, og du skal jo også ud i den store verden og blive inspireret og mærke eventyret og, og blive udfordret på din tankegang, kan man sige, i måden folk tænker og gør øh, og, og løser forskellige ting om, om, omkring dig. Så der er vi. være fuld plade for, for dig der, Kasper, kan jeg godt høre, i tiden der kommer. Ja, jeg har jo øh, har mange ting i elen, men, øh, men det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg har virkelig fundet ud af de sidste par år, at det, der driver mig, det er udfordringer. Nu snakker jeg omkring det med Martin, inden vi kan i gang. Jeg er ikke... Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at Kasper 20 år definerer succes som mange penge. Kasper 25 år definerer succes som sundt fysisk helbred, sundt mental helbred formue til en vis grad. Jeg er, ikke, altså jeg er ikke en person, der gør med store logoer på min brystkasse. Tværtimod. Øhm, men men min men ligesom formål, til at kunne gøre, hvad jeg vil. Når jeg vil have frihed, have den netop kunne rejse og kunne booke den bil, jeg gerne vil. Og alle de her forskellige ting. Og så har jeg en hobby for uger, og kunne købe nogle uger og sådan ting. Og så sidst, men ikke mindst, kærlighed fra venner, nærvenner, kæreste, familie. Og så tror jeg på, at øh, jeg tror, at de tre ting, det giver øh, selvtilfredshed. Jeg tror, det giver en opfølgelse. Så jeg tror, jeg kan, jeg kan virke jeg kan sagtens tænke tilbage på Kasper 20 år, som, som var benhård efter penge og forretning. Og det tror jeg er fint nok som en sæson i sit liv. Men jeg har virkelig, virkelig, virkelig indset nu, at mit liv handler om helbred, og så økonomi, og så kærlighed. Det er de tre vigtigste ben. Så jeg prøver også, der var en gang, hvor jeg arbejder syv dage om ugen. Nu arbejder jeg mere mandag til fredag plus halv søndag. Så nu arbejder jeg fem og en halv dage for ligesom at, at kunne jonglere med de her tre bolde, og kunne løfte dem lige meget. Mm. Ja. Kasper Knudsen, det bliver jo spændende. Det kan være, at vi, uh, vi får en opdagelse fra dig fra Thailand, eller hvor du end op. Det var jo bare et af stederne der. Uh, I har næsten i spor. I har travlt med de gode ting frem til launch af både Baselie, men også uh, jeres nye... Uh, kursus set kursus setup, som kommer her senesommer agtig. Lad os se, hvornår ja. det kommer. Der ligger meget bagved. Okay. Øhm, jeg der dig lidt nu, det ved jeg godt. Jeg vil sige, jeg bruger, jeg bruger over i min tid lige nu på det. Øh, og det er jo faktisk tilbage til det, vi snakkede om i starten. Jeg har arbejdet på det i mange måneder, mm. men jeg har aldrig fortalt nogen om det før nu faktisk. Øhm, og det er, jo, det er jo der, hvor jeg tror, man skaber det bedste. Ja, ja, og så ser jeg folk først, når der begynder at poppe op, så er det først det, at folk begynder at tælle fra. man altså, hvor længe har man arbejdet på det? Men det er også det her med at beholde den her fokus, og den her tro på det, fordi mm. indtil man launcher, indtil man er klar, så skal man jo bevare troen, og også vide, hvornår man så er klar til at trykke på knappen. Men det, det kommer her senere i år. Så meget kan vi sige i hvert fald. Det synes jeg godt, vi kan sige. <laughs> Gerhard Knudsen, det har været en fornøjelse at have dig i studiet igen. Tak fordi du deler med, endnu mere ud af dig selv, din personlige tilgang til livet, til udvikling. Hvorfor det er vigtigt at, at udvikle sig selv som menneske, når man er iværksætter. Og giv os lidt indblik i, hvad vi kan forvente fra og for jeres side i, i fremtiden. Selvfølgelig. Tak fordi jeg må deltage. En fornøjelse. Det var altså anden del af historien om Kasper Knudsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.